Hoofdstuk 82 20 juni 2017 om kwart oor 8 die ochend Ek ervaar dat ek en Joshua by die tafel sit en hy sit aan my linker hand aan my linker kant en hy hy vryf oor, sy, oor my haar met sy rechter hand terwyl my, hy met my praat en ons so na die tafel kyk met die boek op voor my. Maar ek sien myself ook van achteraf en ek sien hoe Joshua oor my haar is streel en terwyl hy my haar is so vryf word hulle elke keer al hoe langer en langer. En hier, lyk like my haare vir my donker, en bekie korter as kouwer lengte, en krillerig, en die gees, lyk like het so. Maar die volgende oomlik, is Jasua, sy gezig raag voor my, en hy vat my gezig in sy hande, en hy blaas in my gezig in, en ek sien allerhande goeders, wat van my gezig afspat, en in alle richtings in gaan. en die volgende oomlik, is ek so skoon en rijn, en hiervoor my sien ek die mooiste vrouwelike gezig, wat vir my kyk, en dis asof ek eindelijk vir myself kyk, maar ek weet eindelijk dit is Yahshua, dit is ek en dit is Yahshua, dit is wonderbaarlik, dit is Yahshua's vrouwelike vorm wat ek voor my sien, en, sy het die mooiste, mooiste, lang, gauwe, levendige haare, wat in alle richtings in beweeg. En elke haar van haar vind een van my hare en ons pinte gaan aan mekaar vast. Die pinte vind mekaar en word een met mekaar. en word een haar. En ek sien het die hele tyd hier die prachtige gezicht, wat soos ‘n jimmelse gesig gelyk like, dit is Yeshua se aangesig hier voor my in vroulike vorm en ek weet ek dra hierdie gesig hierdie aangesig se uh, beeld ek dra hierdie beeld soos Vader sê jy is na my beeld gevorm en ons is een in ons hare en daar's net so 'n koneksie en dit was vir my ontsaglik mooi en ek het die hele tyd vir 'n lang tyd net so gesit voor voordat ek my pen gevat het en geskryf het, was net vir my te wonderlik om dit te wil onderbreek, en ek kyk in hierdie oe in, en hierdie prachtige oe en ek kan nie die hele gezigse detail beskryf of sien nie, ek sien dit net in die lucht, en dit is prachtig, maar die detail is op die hare, wat met my hare verenig het, en ek kyk direct in hierdie prachtige oe van die asua in, en is so blauw soos een steen, hierdie mooi blauw steene wat een mens kry. en jasjoo as een pipil, as ons in die wat swart is, is sy people lig, is dit as, dit son is sonnis wat daar uitskyn, en toe wil jasjoo nou werkelijk hee, dat ek moet skryf, en ek vat my pen, en hy sê, bome en klippe het die uitwerking op mekaar, net soos die mannelike en vrouwelike uitwerking op mekaar het, Die natuur is verteenwoordigend van my gees, omdat ek alles so by mekaar gevoeg het met die wete wat ek doen en wil bewerkstellig. Daarom weet ek wat en wie om saam te voeg om die grootste en beste effect te hee. Ek is mannelik en vrouwlik en hier die twee pole of krachte saam bouw alles op en voeg lewe by die vleeslike wat maar net die dood inhoud sonder my gees van apartheid en in jylle is daar ook een duidelik, duidelike gees van apartheid, wat die diepste innerlijke kern uitmaak en die ware lewe is van die vlees. Hier die gees wat in elkeen van jylle welteenwoordig is, ris vir so jy bezig is met jou aardse lewe in die vleeslijke mens. Maar as my gees opgewek word dier my gees van apartheid, wat ook buiten die mens is, byvoorbeeld in die vorm van my woord wat dier vloeie na binne, word die mens van binnen ook verlig en vloe daar een levenswarmte dier sy siel, dier sy hele siel en die dag hy dan gebreek vir hom. En die gees en siel kom uit hulle slaap en begin met die dagse taak. Dit is een vreugdevolle tyd vir die siel en die gees van apartheid weis dan vir die siel wat uitgewerp moet word, so die ge aparte gees nog meer apart kan word en die scheiding van die boze nog vinniger kan plaas vind. Dit is vir die siel heerlik om elke oomlik lichter en lichter te word. Vars loog lichtstroom in die vorm van gedagtes dier die mense brein en dit wat eers net een machine was, kom tot lewe, eeuwige lewe. Die wat my lief het, neem ook die kennis wat hulle in die brein vergader het saam, omdat die geest van apartheid hulle weis wat nuttige kennis is en wat kaf is en van hierdie aarde is en hier hoort. Selfs in die mense brein is daar apartheid, wat sy gebeur het as die breinzelle sonder orde net in mekaar sy ronddrijf. Kan daar dan van enige menslikheid gepraat word? Soe brein zou die grootste wanorde en chaos tot gevolg gehad het en daarom het ek die eeuwige skepper ook apartheid geskep, so dat daar orde kan wees, so die hele lichaam geseen kan wees en productief kan wees en ander kan help en bystaan. Daarom is ek alleen die heerser tot in eeuwigheid en is ek die gees van apartheid wat alles rigt en daarom sal apartheid weer herstel word, tot groot vreugde en blijdskap van die hele lichaam, wat nou weer een brein sal hee, wat weet om dinge te doen, tot voordeel van die hele lichaam. Ek sê in harte, so dat my gees van apartheid, dier jylle hele lichaam sal vloe, en die brein verlig, en ewige dag sal heers, en my heerskapie, in liefde, orde, ergens, geduld, en wysheid kan geskiet. My barmhartige hande sal nie op huis sê nie, in my bloed nooit op hy vloe nie, want ek is die verlosser van die mensdom. Ek is die gees van apartheid. Amen. Later die dag, om elf uur die aand, hare vul jou hoof en bedek jou kopvel, en dit het een baie goeie betekenis. Hare is die rek in verbintenis met die elektriciteit in die licht, en vang noodzakelijke deelkies op uit die licht. Daar word ook sekere onverstaanbare stoffe na buiten gevoer dier die haar. Haare het verskillende kleren, omdat die geleidende stof of stoffe wat gelei en ingeneem word van mekaar verskil. Elke mens is anders as die ander een, en in sy uniekheid sky hy stoffe af en neem hy ander stoffe op as een ander persoon. Dit is die stoffe wat die haar sy kleer verleen, en daarom is nie een mense haare precies net soos sy broersen nie, en sal daar duidelike verskille in haar kleer wees. Die duivel weet het, en misbruik die uniekheid van die mens en wil mense omvorm na sy slechte beeld. Daarom wil hy graag hee dat die mense hulle haare kleer, so die slechte stoffe in die mens nie meer dier die haare na buiten gelijk kan word nie, en die goeie stoffe wat dier die elektriciteit in die haar na binnen vloe, ook nie dier kan kom nie. Hare is gespecialiseerde organe van die vel om die balans van die elektrische handhaving te reguleer, As jylle kan sien wat die haare vir die mens doen, sou jylle uit dankbaarheid syng. Ek het soveel wonders in die jylle lichaam ingebouw en die kleinste haarkie op jou vel diene doel. Elektriciteit is baie belangrik vir die voortbestaan en onderhouding van die vlees en die haare help daarmee. Kyk hoe jou jylle lichaam met haare bedek is en wees bly daar oor, want elektriciteitsvloeie van daardier plaas. Die haare is ook die kenteken van weisheid en elke haare is verbind met my. Dit is die lewe vir jou en hou jou in stand. Hare is levendig en sag. Geseend is jy, my liewe vrou. Ek omring jou dier die elektriciteit in en om elke haar. Ek omvou jou met liefde dier jou hare. Ek gee jou lewe dier jou hare. Ek het jou lief dier jou hare. Geseend is jou hare. Amen. 3 Juli 2017 My kronieke is heerlijke woorde wat sag uitvloei uit my hart. Daar is nog baie wat sal volg hierop, maar vir nou is dit die einde van hierdie boek. Dit is die einde van deel 1. Neem dit in jou hart op as een druppel van my nektar wat nooit sal op jou vloe nie. Amen, want jy is sag en dierbaar. Amen, die einde.